Вам буде смішно чарівна дівчинко. Але годі уявити собі, на які професійні злочини я йшов, аби зайвий раз її побачити. Одного разу прийшов на заняття в їхню групу, начебто перевірити якість роботи викладача. Суворо поганяв по всьому матеріалу двійок наставив в жах. Потім викликав нещасного Аполінарія Соломоновича, нагримав, вичитав йому за низький рівень знань студентів і оголосив, що надалі заняття в цій групі вести сам. аби надолужити прогаїне. Бідолашний викладач ніяк потім не міг зрозуміти, за що йому після такого розгрому дали премію. Але ж мусив я, бодай, у такий матеріальний спосіб вибачитися за несправедливість. Авіта виявилася навдивовижу здібною студенткою. Вона легко вчилася, засвоювала і теорію, і практику. Я вчив її, як тримати в руках скальпель, затискач, як в'язати хірургічні вузли. Віта стала чудовим хірургом. Розкажіть мені про неї. Яка вона зараз? Як виглядає? Де живе? Як працює? Все, що зможете. Вона, напевно, про це написала. Живе з чоловіком Василем у невеликому старовинному місті на північ від Тернополя. Виховує Сина. Сина. «Сина?» «Так, сина Альбертика. Скільки йому?» «Сім років. А Віта що, про це не написала?» Софія вкусилася за язик. «Валеріан Альбертович?» «Альбертик. Може, не потрібно про це? А хто її знає, то вітку? Що казати, а що ні?» Послала, як кота в мішку. Вона ж гадала, передам листа і привіт. А тут допит, як у гестапо. А коли народився Альбертик? Коли в нього день народження? Здається, у листопаді. У листопаді. Софіє, ви не вірте Вікторії. Я не покинув її. Це неправда». Вона сама втекла. Тепер я розумію, чому. Бідолашна дівчинка. І нічого не сказала. Я негайно поїду до неї. Я мушу її побачити. Навіщо, Валеріану Альбертовичу? У Вікторії чудова сім'я. Василь її обожнює, на руках носить. Правда? Вони нещодавно отримали квартиру, тільки влаштувалися. «Ви гадаєте, моя поява все зруйнує?» «Можливо». Вікторія довго вагалася перед тим, як написати вам листа. «Але ж написала!» Валеріан Альбертович більше не міг сидіти. Він міряв кроками коштовний килим і підкріплював свої слова – енергійними жестами, аж розв'язалася йому хусточка на шиї. Він спочатку спробував зав'язати її, а потім рішуче скинув і став схожий уже не на мсьє, а на звичайного, дуже схвильованого чоловіка. Але ж вона написала. Значить, хотіла, щоб я її знайшов. Коли вона тоді так зненацька поїхала, ледве склавши іспити за третій курс, я шукав її. Надіслав до всіх медичних вузів країни запити. Ви шукали її за дівочим прізвищем? Так, я розшукував Вікторію Новосельську. А вона влітку вийшла заміж і взяла Василеве прізвище. Але ж, Софії, будьмо логічні. Якщо людина не хоче, щоб її знайшли, вона ховається.